Біля двох тижнів тримали їх у нижніх блоках. Настав день, коли їх погнали в юген табір. Старі, немічні жінки з набряклими ногами пройшли повз блоки Равенсбрюка. З, з усіх вікон, ув'язнені з острахом в очах, дивилися йому слід. Колуну приречених побачила у вікно Злата. Серед них була і її мати. Вона кинулась до дверей, закричала, «Мамочко, куди тебе ведуть?» Ружина рвунулася з колони на голос доньки, але на неї тисли задні ряди. Палиця аузерки просвистіла над головою, щоб вона схопила за плечі злато, штовхнула її назад. Не так давно ружина відправила в Освенцін. А тепер уже женуть разом з освенцимськими в'язнями в найстрашніший табір для смертників. Серед тих, що прибули з освенцима, була технічка Дуся. Саме в цей час одна з ув'язнених мала народити дитя. Жінки взяли її в свій блок. В'язні блоку бідкалися. Хто ж буде приймати дитину? Не турбуйтеся, сказала Дуся. Я вже їх чимало прийняла в освенцимі. Вороділля кричала, що в сили. Тіло її корчилось від болю, а роди не починалися. "Якщо хочеш, щоб дитя залишилося живим, не кричи", сказали жінки, бо як почує Осесівка, то кине його в грубу. Вона вже не раз робила подібне. Дуся вимила руки, вийняла сумочки маленькі манікюрні ножиці і шматочок бинта, щоб відтяти і перев'язати пуповину. Молода мати, яка працювала на важких земляних роботах, нарочувала дитя у великих муках. Дуся витирала породіллі під і допомагала їй. Нарешті на світ з'явився кволий хлопчик, вагою не більше як півтора кілограма, який одначе, закричав на весь блок. Дуся спаленала і поклала його матері під бік. Якщо ніхто з собак не прийде сюди, сказала полинаючи маля, то хлопчика ми якось виходимо. У вбірки нау було гірше. До мене акушеркою працювала есесівка, що вбивала всіх новонароджених. Коли та віддала душу її змінила полячка Станіслава Лещинська. Вона й взяла мене помічницею в родильний барак. А в тім бараці чотирих ярусні нари, там на брудних сінниках Слідами засохлої крові Лежало по три-чотири жінки Через всю кімнату Тяглася груба складена з цегли, Стопками по кінцях Топили цю лежанку Рідко лише у великі морози Вона і служила Родильним столом У бараці було так холодно Що зі стелі звисали Бурульки А навколо лежанки До трьох десятків ліжок для породіль Отож судіть Де було краще У вас Чи там У Біркенау Коли пані Ліщинську викликали до лікаря Він наказав їй знищувати Усіх новонароджених відразу після родів Отож до травня 43-го року всіх дітей Народжених у таборі Вбивали Жінки заголосили у нас тут теж є така, що топить їх у боці з водою, як кошенят. А я сама бачила, як фрау Герда кинула маля в грубу, що топилася. У Біркенау це робила швестер Клара і швестер Фані, сказала Дуся. Клара була акушеркою, а в табір потрапила за діто вбивство. Після кожних пологів, коли з'явилось на світ дитя, із кімнати, де були Клара і Фані, до нашого слуху доносилось булькання і плескіт води. Скоро після цього нещасна мати могла побачити тільця свого дитяти перед бараком. Все об'їдене крисами. Для табірного лікаря було важливо лише одне, щоб у табірний бух було записано «Мертво народжене». Коли акушеркою стала пані Станіслава Ліщинська, лікар Менгеле попередив її, що за невиконання наказу – смерть. І ви знаєте, що вона відповіла йому? Ні, ніколи гріх убивати маля. Ми всі дивувалися, чому лікар Сесівець Менгеле – Відразу не відправив її до газової камери, адже тоді він кілька разів повторив. Запам'ятайте, єврейським дітям забороняється перевідку повину". І що ж робити з ними? запитала пані Станіслава. Відразу ж після народження відправляйте їх у парашу. Уявіть собі, що мама так звали пані Лівчинську, посміла порушити наказ Менгеле. Як і всіх дітей, вона загортала їх у пелюшки і клала під ковдру матері, що лежала на нарах. Жінки барака скрушно кивали головами і повторювали. «Є ж на світі такі антихристи!» «Уявіть собі, – продовжувала Дуся, – самі єврейки противились, коли їм клали дітей під груди, Адже їм категорично заборонено годувати власних дітей. Ні, що не кажіть, а такого, що в світі не було. Не встигла ще жінка народити, як до барака зайшов есесівець, і не казав збиратися. Породілля з острахом подивилась на Дусю і Блокову, що зайшла разом з есесівцем. Блокова спробувала пояснити есесівцю, що... Жінка щойно народила і не зможе йти, але це не допомогло, лише ще більше розлютило гітлерівця. Усім стало ясно, що її викликали для відправки до крематорію. Жінка загорнула своє дитя в брудну ганчірку і притисла до грудей. І губи беззвучно ворушилися і щось шепотіли. Усім здалося, що вона хоче заспівати малюкові, Останню колесанку, але породілля була такою безсилою, що не могла видавити з горла ані звуку навіть тоді, коли есесівець штовхнув її прикладом. Тільки сльози котилися з-під її опущених повік, падаючи на голівку крихітного смертника». Тепер в колишній юнацький табір часто приходять вантажні машини з воєнних підприємств, які табір забезпечує гефтлінгами. Машини зупиняється перед лазною, яка не діє. Відкривається брезентова запона. В машині лежать хворі жінки, набиті, мов, оселецці в бочку.